Голосно, щасливо засміявся, а вона стояла похнюплена і зла. Та я її швидко розвеселив, бо я такий заводний хлопець, коли мені добре, і ми з нею зажили. Ми читали постільну і трав'яну книгу кохання, кожну сторінку перечитуючи до запаморочення в голові. Наша взаємна пристрасть була вільна від далеких планів подружнього життя – але у таких відвертих стосунках вже була неволя. Вона не поривала своїх попередніх знайомств, бо я не був її женихом, але ми були щирі між собою, бо нам було добре. Закінчувалося навчання. Середина літа. Вона їхала на канікули, і треба було щось вирішувати, казати якісь слова, бо розлука не терпить невизначеності. Ми сиділи на лавочці у парку над Дніпром, біля фігури Лесі Українки. Я ще думав, що мислю незалежно від близькості, не відчуваючи, наскільки я до неї прив'язаний. Думав про те, що коли б я хотів мати дітей, то тільки з оцією гарною жінкою. А хто не має дітей, то і завжди має сумнів на предмет спроможності їх мати. Поки що я мав над нею владу, бо не дорожив нею. Але завжди приходить час, коли цю владу втрачаєш. Жінки сильніші за нас в потенції, це зразу вони такі до заміжжя. Я сказав їй: знаєш, Галю, скоро ти їдеш до батьків на канікули, давай спробуємо мати дитину. І коли це в нас вийде, одружимось. У неї на очах виступили сльози. А я пообіцяв приїздити на вихідні. «Чому ми не клянемось один одному у вірності?» Я її запитав. Її сльози миттю висохли, і вона відповіла, що той, хто дуже клянеться, той не вірить у себе, або хоче заховати за клятвою фальш. День хилився до вечора, хоча в камері цього не помічалось, бо камера виходила вікнами на захід, але затінялась високим будинком, тим, що сірим громаддям – Панує над Володимирською вулицею з написом «УКДБ». Годинники забрано, тому орієнтувались у часі по тому, як приносили їсти. От принесли вечерю. Декілька тюльок на шматку газети, шматок хліба і несолодкого чаю. Сава збісився. Чому тюлька? Чому ця проклята тюлька, що про неї з жахом розповідають усі, хто сидів? Ну, хоча тюлька з картоплою, вареною в лушпайках, завжди смакувала українським селянам доби будівництва комунізму. Але Сава до нині не доторкнувся. Гонористо викинув у парашу. Тюлька була вже трошки пригнила, порозлазилася і поприлипала до газети. Ну, фактично, газету треба було теж викинути в парашу, але не можна, щоб не засмічувати каналізацію. Тому перш ніж викинути газету до кошика, Сава прочитав шматок тексту значення енінських ідей для перемоги національно-визвольного руху в країнах. Анський союз допомагає країнам колоніального рабства, виконуючи свій інтернаціональний обов'язок до країн народи Африки, Латинської Америки. Хліб і кип'ячену воду Сава спожив. Ну, слава Богу, хліб був з державних пекарень міста Києва. У Володимира Яковича був цукор у вузлику. Він сидів під слідством, і йому можна було мати передачі. Дав він Саві доки п'ятку ложку цукру і білий київський сухар. Повечеряли. Вартовий не оголошував на сон. Лампочка горіла цілу дубу. Можна було відпочивати. Сава спробував читати кобзар. Не зміг. Не хотілося читати і решту того, що лежало на тумбочці. Спати теж не бажалося. Сава лежав і дивився на стелю. А Володимир Якович сидів біля своєї тумбочки і теж не читав. Тільки того, що час від часу тяжко зітхав і говорив. «От і будь до людей добрим!» «Ехе-хе!» Він ніби чекав, що Сава в нього щось запитає. «За що сидиш?» «Як ви, дядьку, сюди потрапили з Рівненщини? Чи там у вас своїх ізоляторів немає? Як неяка, це ж республіканське управління КДБ і його підсобка. Савуй й самого розбирала цікавість. Але він знав, що в камері під слідством не варто говорити про справу, навіть жартома чи пошипки.